Salme 140 Til Dirigenten, en sang med musikkledsagelse av David «Redd meg, Jehova, fra onde mennesker, måtte du verne meg endåg mot voldsmannen, mot dem som har tenkt ut onde ting i sitt hjerte, som dagen lang angriper som i krig. De har kvesset sin tunge som en slanges, hornslangens gift er under deres lepper.» Bevar mig Jehova, for den åndes hender, måtte du verne meg endå mot voldsmannen, mot dem som har planlagt å støte til mine skritt. De som opphøyer seg selv har skjult en felle for mig, og reip har de spent ut som et nett ved veikanten. Snarer har de satt for mig. Jeg har sagt til Jehova, du er min Gud. Lytt, Jehova, til Jehova, den bønners herre, Min frelses styrke, du har skjermet mitt hode på den vepnende styrkesdag. Gi ikke, Jehova, den onde de ting han begjærer. Gi ikke hans planer framgang for at de ikke skal bli opphøyd. Måtte hodene på dem som omringer mig bli dekket med deres leppers vanskeligheter. Måtte brennende kull slippes ned over dem. La dem styrte i illen, i vannhull, så de ikke kan reise seg den store pratmakren la ham ikke bli grunnfestet på jorden voldsmannen la de onne jage ham med gjentatte støt jeg vet at iova vil ta seg av den nødstiltes rättskrav de fattiges rätt ja de rättferdige skal takke ditt navn de rättskaffne skal bo for ditt ansikte